І він здалека обережно спішив слідом за нею. Аж коли вона ввійшла на подвір'я його камениці і вступила на сходи, що вели на перший поверх до Євгеніївого помешкання, йому стало ясно в голові. Він зареготався, вдарив себе долонею по чолі і, не надумуючися, бігцем побіг до звісно його, йому шинку, де мав надію застати в тій хвилі стальського. Розділ 54. Євгеній сидів при своїм бюрку і писав. Він був певний, що його улюблена думка сповниться, що перше народне віччя відбудеться завтра. Заборона від староства не надійшла. Паранас оголосився зараз другого дня і попросив знов завдатку, заявляючи, що староста вже не має нічого проти того, щоб у його заїздці відбулось зібрання. Тепер приходилось тільки уложити революції – які могли б ухвалити завдрашні віче, і Євгеній, власне, працював над ними. В тій хвилі хтось несміливо застукав до дверей. «Прошу», – мовив Євгеній, дивуючись, хто все в таку пізню пору заходить до нього. Двері відчинилися звільно, і в них показалася висока жіноча стать, уся в чорному, з лицем заслоненим густим вельюном. Євгеній схопився з крісла і поступив навпроти дами – що мовчки заперла і замкнула на ключ за собою двері. А потім, обернувшися до нього лицем, відкрила Велюн. «Ах, все, пані!» – скрикнув Євгеній, більше зачудований, ніж урадований видом Регіни в таким незвичайнім місці, у таку незвичайну пору. «Дивує вас мій прихід, правда?» – мовила Регіна, злегка всміхаючись. «Признаюсь вам, пані». «Я скорше надіявся смерті на себе, ніж вашого приходу». «Вибачайте, пане», – мовила Регіна, стоячи на однім місці. «Не моя сила була упередити вас. Зрештою не знаю, чи все було би, на що здалось. Я, може, перервала вам роботу?» «Ні, пані, я вже майже скінчив. Ту крихітку, яка ще лишилась, зроблю й завтра. Прошу ближче. Прошу сідати, розгоститися. Регіна сіла на кріслі праворуч бірка, але не роздягалась ані з шуби, ані з калошів. Євгеній сів на своїм звичайнім місці і спокійно, з відтінком тихої меланхолії, глядів у її лице. «Чим можу служити пані?» Спитав він по хвилевій мовчанці, бачачи, що Регіна сильно вперла свої очі в нього і немов силкується прочитати щось у його очах, лиці і всі подобі. Але сама не говорить нічого. «Служити? Мені служити?» Повторила вона, мов, сама не своя. «Що я вам скажу? Тут треба би багато говорити. Але в таким разі, чому ж пані неласкаві скинуті футро і калуші? Тут у мене тепло. Можуть пані набрати катару. Прошу, прошу, я пані допоможу». Регіна роздяглася з верхньої одежі, при Євгеніївій помочі, а потім сіла знов на кріслі і мовчки дивилася на нього. Її лице було бліде, тільки очі горіли дивним огнем, а її тонкі губи рушалися, мов говорили щось, але без голосу. Прошу, коли пан має що робити, я не перешкоджаю, я ось так хвилину, нехай пан так уважають, «Якби мене тут зовсім не було», – мовила вона ледве чутним голосом, уриваним з внутрішнього зворушення. «Але ж, пані, Регіно, – скрикнув Євгеній, – що це з вами? Ви бліді дрожите, а ваші руки холодні?» І він узяв її руки в своїй долоні і глядів її просто в очі. «Нічого-нічого, мені добре», – шептала Регіна, і з її очей закапали сльози. «Ви плачете? З вами щось сталося?» Ваш прихід у таку пізню годину. Боже мій, мав же би ваш муж. Пс, не згадуйте мені про нього. Пощо? Нічого надзвичайного не сталося. Але що ж вас вигнало з дому? Для чого ви? Ніщо мене не вигнало. Я сама. Я так собі вийшла прогулятись. Бачу, що у вас світиться. Ах, пані, не говоріть так. Ваші сльози, вся ваша постава говорить щось зовсім інше. Я не хочу втискатися в ваші сімейні відносини. Не маю права жадати, щоб ви довірились мені. Та все-таки, коли ви зайшли до мене, певно, шукати поради, помочі, то прошу сказати, чим можу бути вам помічним? Чи же не сумніваєтесь, що я готов зробити для вас усе, що тільки зможу? Регіна тим часом успокоїлася трохи. Теплота в покої, Євгенієва спокійна бесіда, і його тихий певний погляд утишили потрохи бурю в її нутрі. «Ви вгадали?» – мовила вона. «Я прийшла просити у вас поради і помочі. Що ж там у вас сталося?» «Не сталося нічого надзвичайного, але те, що діється день у день, раз у раз, те вже перейшло міру моєго терпцю». Я не можу довше жити з ним. Мені лишалось або оббудоріти, або самі собі смерть заподіяти, або. Вона урвала і знов пильно, тривожно почала вдивлятися в Євгенієве лице, немов силкувалась там вичитати собі засуд на життя чи на смерть. Або розірвати те ненависне подоружя, мовив спокійно Євгеній. Ви повинні були зробити це давно. Я постановила зробити це тепер. І прийшли до мене за порадою в тій справі. За порадою? За чудуванням перепитала Регіна. Якої ж туди ще поради треба? Ну, я думаю, законний розвід – все така справа. Регіна перервала його слова голосним гірким сміхом. «Так, то ви думаєте про розвід? А правда, ви правник, адвокат?» «Адвокатський інтерес з попередусього». «Перепрошаю вас, пані, коли я хибно зрозумів вашу інтенцію, але я справді так зрозумів її. Коли пані мають який інший намір, то прошу сказати його мені». Регіни на лице поблідло ще доща, її губи задрожали, і, похиливши голову вниз, вона мовила ледве чутно. «Ні, я не маю ніщо більше сказати. Я справді хотіла тільки про розвід». І закривши лице руками, вона почала гірко ридати. Євгеній зрозумів, що у неї тяжить щось на серці, чого вона не хоче сказати, і, взявши її холодні руки, почав розважати її. «Але ж, пані, бійтеся Бога, що ви робите? У вас щось тяжить на серці?» Скажіть, коли тільки моя змога допомогти вам, я готов усе зробити для вас. Аригіна злегка відняла свої руки від нього і знов закрила ними лице і плакала. Євгеній не знав, що робити, і постановив ждати спокійно, аж вона втишиться.